Hetedik fejezet Mondt el, Jett, mit tudunk eddig. Szólalt meg Warren Michaels, s hátradőlt az éróasztala melletti nyikorkó széken. Ismét reggel volt, július 4-e másnapja. Michaels könnyű zöldesbarnel öltönt, viselt, frissen keményített inget és piros sárkanyag kendőt. Bár sohasem vallotta volna be, nyilvánvaló volt, hogy Hackner igényes öltözködése az egész részleg ruházkodására kihatott. Hatnőr elmaradhatatlan nateszében labozgatott, s az utóbbi 12 óra kudarcait vitálgatta ki. A nyomozás és az útlezárások eddig semmi eredményt nem hoztak, viszont hatalmas dugót okoztak a mareggeli csúcsvaralomban. A tegnap éjjel zivatar minden nyomat elmosott, amit a kutyák használhattak volna. Az igazságügyi orvosszakértő intézetben ma reggel azt mondták, hogy mivel Dr. Cooper nyaral, Harry sponsorlására legkorábban másnap délután kerülhet sor. Jut eszembe, toldotta meg a partner. Nagyra becsült ügyészünk, Jéda Nél Betreli, ma reggel némi profithoz juttatta a kozmetikai piacot, ugyanis minden hét óksóban megint terjú voltatta magát. Azt mondják, holnap reggel a Good Morning America műsorban is nyilatkozni fog. A fene! Horkant fel Majgaz, mivel éjjel három után került ágyba, inkább átaludta reggeli híreket. Na és mi mondani valója van Mr. Hollywoodnak a mi kis közösségünk tagjai számára? Az szokásos baromság. A béli gyereket, mint felnőttet akarja a vádlottak padjára ültetni, és életfotiklanra lecsukatni. A ripoták nyakatására kivötte, hogy a halálbüntetés sem zárja ki. Na, ez szép, nevetett Majgaz és meg is fogja találni a bírót, aki villamaszékbe ültett egy 12 éves gyereket. Nem ezt mondta, javította ki, haknál köteresség Csak azt, hogy nem zárja ki. Persze, hogy nem zárja ki. Még nem volt módja népszavazást tartani. Michaels nem leplezte, hogy mennyire megveti Petrallit. Míg a többi karrierista ügyész legalább némileg igyekezett leplezni politikai ambícióját. Petrelli az utóbbi öt évben egyáltalán nem titkolta a választók előtt, hogy az amerikai törvényhozásban ő akar lenni a következő Virginiai szenátor. Személyesen csak azok vezanos ügyekben képviselte a vádat, amelyik biztos győzelmet ígértek, és nagy nyilvánosságot kaptak. J. Daniel Petrelli kizárólag akkor jelent meg a tárgyalóterem közönsége előtt, ha volt legalább három szemtanú, meg egy videókazetta, amely megörökítette a bűncselekményt. Vagy akkor, ha egy-egy nehéz ügyben valamelyik jó embere, áldozatos, kitartó munkával összegyűjtötte a fertőntő bizonyítékokat. Majköz el tudta képzelni, miket mondhatott Narekel az ügyész. Kortes hagyjáratának szólalmaiban a központi téma a fiatalok elkölcsi romlása volt. A választásokig már csak négy hónap volt, hátra és nem is találhatott volna jobb fórumot nagyképű szónokhatai számára. Gondolom hű maradt önmagához, és megint ránk a dilettáns hekosokra hárította a felelősséget, ha valamint elcsúszna dolog. Természetesen? Természetesen. Elsküszömcset, ha valamelyik gyerekem nagykorára meghűl politikai pályára fogom terelni. Haktör elmosolyodott, Azt hiszem, a te papád másként döntött. Majkős dühös pillantást vezett kollégájára, de még ez a jellegzetes nézés és velettságot tükrözött. Jól felvágták a nyelvet, Hackner járőr, akarom mondani őrmester. Van még valami? Semmi érdemleges. Minden járőr a fiút keresi. Most már van róla egy jobb képünk, amivel dolgozhatunk. Az ötedikes évkönyjéből vettük ki, válaszolta Hackner, és átnyújtott egy példányt Michael'snek. Hm, nem nézném gyilkosnak. Egyeszt meg Michael's. A jobbak sosem látszanak annak. Fényképről egy zappehely reklámba illő, fesztelenül mosolygó, kék szemeit és fehér fogait villogtató, kócsos sportos alkatú, gondtalan gyerek nézett vissza. Micsoda ellentétben áll ez a fotó az intézeti nyilvántartásban róla ülszött rendőrségi képpel. Michael felsóhajtott. Nem, szerintem se. Apropó, kiadta a fotót a nyilvánosságnak? Hármat találgathatsz. Betelni? Nem tudom bizonyítani, de ki más tette volna. Marekkel kérdőre vontam az egyik talpnyomlóját, és nagyon védekezett. Nyomta a szöveget, hogy a szökött javítóintézetisek képét bizonyos feltételekkel közé lehet tenni. Őszintén szólva a mondókája untatott és a felére oda se figyeltem, de az biztos, hogy egyetlen szóval sem számolta a petreli szerepét a dologban. Marek meglázta a fejét, és visszaadta a fotócsetnek. Tehet neked szívességet, lesz az ügyvédek. A csoportvezető megérkeztek? Igen, készen állnak és várják az eligazítást. Mindketten felálltak, majd az osztag illadáján keresztül átmentek a kis tanács ahol már ott volt három másik csoportvezető. Nagygősz a terem elejébe sietett, s rögtön a tárgyra tért. Köszönöm, hogy ide fáradtak. Nyilván mindannyian értesültek volna, hogy a fiatalkorúak javító intézetében múlt éjszaka gyilkosság történt, s a feltételezett elkövető egy 12 éves fiú szökésben van. Miatt Michael beszélt, a nőrbaradta az évkö való fénykét másolatát. A sajtó már is a dolgon, folytatta Michael. A kisfiú kijátsz a rendőrséget. írja az egyik lak, vagyis van ugyanarra a témára. Dávid és korriert harca, ezt már mindannyian jól ismerik. Ezúttal azonban minden jelenlévőnek értésére akarom adni, hogy ezt az ügyet késlekedés nélkül le kell zárni, és néhen bélik még ma el kell fogni. Eddig a nyomozás és az útlezárások semmilyen eredményt nem hoztak. A tájékoztató után Hakner őrmester értesíti az állami egységeket is, de én személy szerint azt szeretném, hogy az ügy helyszínen oldódjon meg. Hogy őszinte legyek, semmi szükségem mind arra, amit akkor kapnánk, ha a kölyöknek sikerülnek játszani a bennünket. Minden világos? A tanácskozó asztal körülül bólintottak. Rendben. Akkor irányítsanak az utcákra mindenkit, aki érdekelt lehet a fiú elfogásában. Ez a tájékoztató véget ért. Michaels az ajtó felé menet meghallotta az egyik csapatvezető megjegyzését. Milyen rokon szemves rác? Michaels megtartlant és szembefordult a kollégával. Felöltötte jellegzetes, tühös arckifejezését és el is érte vele a kívántatást. Emlékeztetlek rá Bob, hogy ez a rokon szembe tegnap éjjel kinyírta a büntetés végrehajtás egyik alkalmazottját. Igyekez, és tegyél meg te is mindent, hogy ne legyen lehetősége újraölni.